Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna kära lyssnare i Norrköping, Linköping och Vetlanda. Ja, Linköping har turbel med sändningarna och lite tekniska problem. Det här är faktiskt program nummer 100 av toner och tankar. Jag gjorde visserligen ett mer inordat sommarprogram med bara dikter och sånger, men rena toner och tankar med blandade lite kommentarer och intervju eller följetong är program nummer 100 faktiskt. Och... Det första programmet gjorde jag strax efter att vi flyttade tillbaka hit till Norrköping efter 45 år i olika delar av landet. Eh, och det känns ju lite roligt att det har blivit hundra program i, i den här eh, tappningen. Och eftersom jag brukar spela fem, sex, sju eh, låtar i varje program så handlar det om några hundra sånger. Och en sång som jag lite nu och då kommer tillbaka till det är Christina Gonardos tolkning av Just a closer walk with thee, låt mig vandra nära dig. Här kommer den. Jag nämnde om att i Linköpings närradio är det något trubbel. Det är saker som har gått sönder och man jobbar så mycket man kan med att kunna lösa det här. Så jag vet inte om det här programmet kommer att gå i Linköping den här veckan. Och hos mig på Villbergen i Norrköping så är det stort datatrubbel. Jag har ju en, vad jag skulle kalla för en gammal arbetshäst, en gammal bordsdator på skrivbordet som jag tog över efter min son för några år sedan och som är, har några år på nacken men som är stabil och har funkat väldigt bra. Men nu är det något trubbel och jag måste lämna in den till dataverkstan och då handlar det om att med andra datorer och eh, att lösa olika frågor det är ju så när man har sin vanliga dator så har man en massa program som man har skaffat sig under årens lopp och man är van att göra saker på ett visst sätt och så ska man försöka hitta ersättningar och det är krångligt men det är så där. saker och ting går inte alltid så bra Göte Strandsjö skrev för många år sedan en finulig och stämningsfull sång och visa som heter Svarta dagar och här är det nog hans dotter Agneta som sjunger. När vi var unga och hade två små barn så bodde vi ett par tre år i Eskilstuna. Grannar med oss då var familjen Uras som kommer från Helsingland och bor där numera i Edsbyn. Och Lennart och Margareta de hade barn samma ålder som våra barn och vi hade lägenheterna bredvid varandra- Olika uppgångar, men vi brukade langa stolar över balkongräcket till varandra när vi behövde. Och ibland när vi träffades så la vi av luren på telefon. Eh, numera finns det ju fiffigare sätt att eh, lyssna på barn som sover och så vidare. Eh, men Lennart, slöjdlärare till yrket, han lärde mig när vi träffades att prata. Han sa jag blir aldrig arg på sånt där som krånglar utan jag tycker bara då får man ta det lugnt och försöka hitta en lösning. Så klokt. Vi har ju så lätt för att bli arga på döda ting också. Maskiner som inte funkar och andra saker och så blir vi otåliga och fräser. Men håller man på att ha tålamod så brukar det lösa sig för det mesta. Här ska vi höra en kombinerad sång, det är dels Blott en dag, den kända salmen och så en lite modernare sång som heter Vardagstro. Det här är Urban och Karina Ringbäck som ger oss den här versionen och det handlar ju om att vardagen ska fungera. Två veckor sedan jag började programmet efter sommaruppehållet på hållet så har vi haft samtal med professor Lennart Svensson ifrån Lund. Vi brukar gästa honom och hans kära Solveig på ön Brattön utanför Kungälv i Göteborgs skärgård kan man väl säga. Och den här veckan blir det faktiskt en intervju med en annan av mina lärda vänner från Lund, Nils Wendenius som har arbetat på fysikum på universitetet i Lund i många år och också några år varit professor i fysik vid universitetet i Jönköping. Här kommer samtalet med honom. Jag har glädjen att sitta hos Nils Wendenius i Lund. En av mina gamla, gamla, goda vänner från Lunda åren på 90-talet. Eh, var snällt att du vill ställa upp och berätta lite om dig själv, Nils. Du bor i Lund men du har ingen skånska för du är smålänning. Har du lust att berätta lite grann om din barndom och hur det förflöt? Jag är smålänning och jag pratar småländska. Så är det. Jag föddes på, i Bibelbältes centrum på sydsvenska höglandet. Bagryd heter kommunen. Jag var näst yngst av fem syskon. Jag har tre äldre bröder och en yngre syster. Mina föräldrar tillhörde... Pingstförsamlingen i Vaggrud, och jag växte upp i den eh, omgivningen och i den miljön. och eh, För mig var det ganska naturligt att tro på Gud. Jag kan inte säga att jag hade några större svårigheter att göra. Blev du också döpt så mycket ung eller hur jag gammal var du? Jag blev döpt som 12 åring mm. Mm. Och eh, jag studerade då började realskolan. De flesta från folkskoletiden började inte studera i realskolan. Men det var ändå en stor andel av klassen som gjorde det därför att rådskolan hade funnits några år och fanns centralt i samhället. I Vageryd, ja. ja. Var du stjärna i skolan redan från första klass? Jag tycker att det där var lite väl utmanande att ställa en sån fråga. Men eh, i folkskolan eller i på småskolan förskolan så tänkte jag inte så mycket på jag läste vad jag tyckte var roligt. Ja. Och, Men du hade lätt för det. Förstås. Jag hade lätt för mig. Jag läste ja. väldigt intresserad av historia och läste mycket om detta och historiska romaner. Och jag har förstått senare att de var fruktansvärt fördjugna. <laughs> <Yes. laughs> jag sa. Det var en väldigt nationalbomman tid. Ja. Mm. Det, det var ju otrevligt tycker jag sen att det var på det sättet. Men det... Var det självklart för dig att, gå, att ta studenten, gå till gymnasiet och var var det någonstans? Gymnasiet låg i både Gönschving och Wärnam och jag och två klasskamrater från högskolan började i Jönköping och det var ganska självklart jag hade tre äldre som alla hade gått på gymnasiet. Och tog, mm. det. det var det, ja just det. Ja. Eh, men sen steget till en akademisk utbildning, det är ju ändå ganska stort. Ja, men jag på något sätt så jag vet inte om jag Jag hade lite för högplöggande panor för jag tänkte att jag skulle, skulle läsa matematik då ett tag och jag läste så kallade trepyg och sen fysik och sen skulle jag försöka doktorera fysik Det hade jag klart för mig från början Sen blev det så också men Var det här i Lund då? Det var här i Lund ja, ja. För du har ju Får jag berätta för lyssnarna Du har ju haft en docent i fysik Och du har varit knuten till fysikum Och även till näringslivet Och så var du under några år Professor i fysik I Jönköping ja. Så du har ju kommit så Långt på den akademiska skalan Som man kan komma Men eh, Vilket år – Doktorerade du i fysik? – Ja, det var väl 1978, 1978 då blev jag för doktor, ja. doktor i fysik. Så blev jag då docentkompetent några år senare. Eh, – Att vara docent innebär väl att man liksom har en lärartjänst eller vad? förklara för lyssnarna? Ja, – alltså, för... det är ju dosera, det betyder ju undervisa. Ja. Eh, men eh, i praktiken så var det så att man skulle hålla en docentföreläsning man skulle ha en viss klass på, på de vetenskapliga arbetena och då kunde man då ansöka om att få en docentur men det innebar inte att man fick en tjänst utan det var en oavlönad befattning. Och jag var under den tiden hit. Eh, forskar, assistent och sen när jag var docent så kallades det för forskare. Och då ja. fick jag alltså lön från universitetet. Men jag eh, sökte ofta pengar till eh, olika projekt som eh, jag fick pengar till, så jag kunde flöt in pengar på det ja. sättet. Jag har trott tidigare att docent, det, det var en doktor som hade en fast anställning att undervisa, men så är det alltså inte. Det är det inte, utan det är en kvalitets- eller det är en nivå, kompetensnivå. kompetensnivå. Ja. Sen finns det sådana som då kan inneha en avlönad docentur också, men de flesta docenter- är inte avlönade som docenter, utan de får den här kompetensen, docentkompetensen. Det mm. finns det då en högre docentkompetens och det är professorskompetensen och den kan man få om man söker en professor och så tittar då ett antal kompetenta personer på den forskningsmässiga produktionen och avgör om man då ska betrakta som kompetent eller ej. Men det är inte sagt att man får professuren för Nej. Det. Du attraherades av ljuset kan man säga. Det var ja. det som blev ditt område inom det fysiken? Det ja. ja. Och det är väl så med en hel del forskning att den har ju inte någon självklar koppling till Näringsliv eller praktiskt liv men din specialitet fick ju ja, verkligen det. Det blev ju professor kan man säga tillämpad fysik. Den hade då betydelse praktiskt direkt. Betydelse så att jag har jobbat en hel del ihop med olika företag utför att arbete åt dem både som pengar har gått in till universitetet och såna har jag tagit en del privat som, som konsult. Och det är inom området att utveckla belysning ja, av armaturer? Ljus, ljus belysning, strålning och optik. Ja. Mm. Och du hade under ganska många år ett eh, fast samarbete med ett företag i Lönköping. Och en mm. av Europas största tillverkare av belysningssamanturer. Fagrult Ja, vi ligger i södra Västergötland, i Harbo kommun på gränsen till Småland. Kan vi gå tillbaka i tid lite grann till dina studieår? För jag har för mig att du och några andra ungdomar som var krista, Ni var lite pionjärer när det gäller kristestudentarbete i Lund va? Pionjärer var det inte kanske. Men vi var nog väldigt utåtriktade Vände oss utåt till studenter Som inte hade en personlig tro på Jesus Christus. Ni hade ju en härlig uppgift i benämning På er studentförening Gospel, ja. <laughs> gospel. <laughs> ja Kan du veta lite grann från Vad Gospel gjorde och syssla med Vi anordnade Kristna möten på det, I det stora ägde huset där det fanns ett antal olika lokaler och kallade då olika kända kristna talare dit. Stanley Sjöberg var det, jag tror att John Sparring var det och var skön också. Willy Säve som var en känd pinneplast och föreståndare för philadelphia i Stockholm var det också talare. Var det, när jag bodde i London på 70- talet så hade ju gospelveckosamlingar med för gemenskap. Var det så också på din tid? Det var så också då, ja. ja. Vi hade bibelstudiegruppen och det ja. ja. Sen kan man säga att det sammansmälte med församlingens verksamhet lite... Lite, lite bättre senare så att eh, vi vill ju egentligen inte skilja ur oss från församlingen men, men det startade som en separat verksamhet och sen smälte det ihop med församlingen, Pingsförsamlingen Ja, och det, så att, men hela tiden var, hade gospel sina samlingar i Pingskyrkan här i, i Både i Pingskyrkan och där i på, på akademin ja, för det det den ja. studentägda stora huset Ja, eh, men eh, blev du medlem liksom omedelbart i Pingsförsamlingen i eh, Lund när du kom ner och studerade? Det dröjde väl något år innan ja. jag blev medlem. Ja. Eh, när jag var ung eh, så hade vi en pastor i Norrköping och när eh, studenter gav sig väg till en så... Var han var lite ovillig att ge dem flyttningsbetyg och han sa nej du kommer snart tillbaka sa han så att, men det måste väl vara riktigare att som du gjorde bli medlem direkt nästan i det var nog väldigt viktigt det för annars kanske man förlorade den praktiska grunden i tonen så att man slutade gå på möten Vad är ditt intryck idag studenter som kommer till Lund Går de med i församlingen ofta eller blir de mera som besökare? De går ofta med i församlingen. Vi är väldigt tacksamma för många av de studenter som kommer till Lund idag och blir väldigt aktiva i församlingen. Vi är mycket tacksamma för det så. Du har ju varit med i församlingens ledning i många år, och jag förstår. Vilket år kom du med, minns du det? Ja, det är ju snart 40 år så. Det är snart så att det kanske är dags. Jag börjar ju bli gammal så att det kanske är dags att lämna över till yngre kraft. Okay. Eh, har, har du någonsin upplevt en konflikt mellan att du är en bibeltroende smålänning från bibelbältet och samtidigt forskare och vetenskapsman. Det måste ju på ett sätt ändå finnas en konfliktmöjlighet i det. Det finns en konfliktmöjlighet i det. Och jag har ju läst mycket som har fått mig att fundera på på vetenskap och kristentro. Men det jag har alltid lyckats sammansmästra det hela. Jag kan inte säga att jag har det är inget öppna av särskilt stora trosproblem. Definitivt inte. En kärnfråga och en knäckfråga i det här, ingen frälsningsfråga tycker jag, men det är ju detta med skapelse, utvecklingslära. Är Gud skaparen? Använder han evolutionen eller är evolutionen mer en teori? Har du lust att bara säga lite grann hur Men, du känner i detta? Jag är ju mycket väl bekant med en känd professor i astronomi. Vi hade ju mitt, mitt forskarum på Astronomiska institutionen ett tag. Och väg i väg med mig fanns då Arne Adelberg, professor i astronomi. Och när vi har pratat mycket och samtalat om trosfrågor. Och i början sa han att jag tror att Gud är kärleken. Men sen när den här teorin, Big Bang, bekräftades och visade sig vara en teori, en bekräftad teori. Och han har satt sig in i den. Så säger han att Gud är skaparen. Han kom fram till att det var så fullständigt osannolikt att slumpen hade åstadkommit här. Utan universum var konstruerad av en superingenjör och superingenjören är då skaparen. Han är övertygad om detta och det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i forskarvärlden därför att jag själv upplever att Big Bang-teorin är rena faktiskt. Mm. Så eh, tolkar jag det rätt när jag tycker att du säger att vetenskapen och de moderna forskningsrörelsen egentligen talar till Guds fördel och skapelsens fördel? Det talar till Guds och skapelsens fördel. Vad intressant, ja. ja. Men läroböckerna i skolan, är de omoderna då? Nej, det är de väl inte, men de skapar en onödig konflikt mellan tro och vetande. Jag skulle tro till exempel att väldigt få lärare är medvetna om det här, som min känd gode vän, professorn, är medveten om, att... att Big Bang är en troskeologi faktiskt. Mm. Det kommer nog att spridas så småningom. Men jag vet ju andra professorer i astronomi som har lite svårt att göra skillnad mellan det som är hypoteser, alltså en bekräftad hypotes kallas för teori. En teori är inte bara en sådär viss uppfattning utan då ska man ha belagt att det här är vetenskap. Va? Och då kallas det för teori, annars så kallas det för hypotes. Och arbetar man med det så blir det en arbetshypotes. Och eh, de är väldigt glada för att blanda ihop teori och hypotes, Men eh, det var ju det som min gode vän, där, Anna Ahlberg, han skilde ut de här hypoteserna, han tog bara tag i det som vi visste, det som var en teori och då kom man fram till det här att det måste finnas en skapare. Så det går bra att vara vetenskapsman och fysiker och tro på Gud och som skaparen av universum. Det går alldeles utmärktigt. <laughs> eh, vad är ditt... I församlingen och i den kristna kyrkan, vad är det du brinner för där? Det vore intressant att höra. Jag har jobbat väldigt mycket med människor som har kommit slakt och glid i samhället. Det vill säga sådana som ägnat sig åt att dricka för mycket alkohol och dylikt. Och jag var ett tag ordförande för styrelsen för LP-verksamheten i Malmö. Tyvärr fick vi lägga ner det där för att vi hade svårt att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Men jag har alltid känt starkt för människor som har haft den typen av problem. Och det behöver inte alltid vara alkohol på det, det kan vara andra sociala problem. Och jag trodde väl att när jag började bli pensionär så skulle jag kunna ägna mig mer åt det. Men det är faktiskt... Jag har ägnat mig åt människor som har sociala problem. Men inte så mycket människor med alkoholproblem För det är väldigt arbetskrävande att göra det, Så det har blivit mindre av det än jag trodde. Berätta lite om din familj. Har du en fru och barn? Jag har fru och två barn. Vi hade gärna haft fler barn men det blev inte mer än två. Det är en... Vi har en son på... 45 år ja, och hans dotter är 40 år. Ja, de fyller väl 46 och 41 år. De är gifta, har var sin familj och har två söner var det. Så att några flickor som barn har vi inte. Har dina barn följt i tronspår också? Det är väldigt roligt. Deras familj, de och deras familjer är väldigt troende och gudfruktiga. Det, det, det tycker vi är en väldig styrka, och det ger oss. Det ger oss extra glädje till var. Finns de i närheten här i Lund? Vår son och hans två söner bor här i Lund. Han har doktorerat i något som heter Reglerteknik, och jag har jobbat med bilar nu i många år. Det är det han har syftat med ut utveckling av drivsystem för bilar. I församlingen har han, trots att han inte är byggnadsintervjuet, varit verksam som ordförande för fastighetsutskottet och lagt en mycket stor typ på. Eh, er fastighet, är det mer än själva kyrksalen? Där vi äger ju ett, kan jag ta ett, ja det är ett hus, det är ett jättehus som är en stor del av kvarteret. Vi hyr, hyr ut delar av fastigheten det har varit eh, eh, i början var det problem ekonomiskt men sen har det varit en guldgruva vi får in mer på hyrorna än vad, vad, vad, vad, vad det hela kostar så det har inneburit egentligen att kökan inte har varit så dyr för oss och Min fru och jag som kom ner en helg här i slutet av mars 2017 vi fick se en omfattande ansiktslyftning i kyrkan eh, som har skett den sista tiden här också. Med kyrksalen och med gemenskapscafé och så vidare, ja. Har du varit involverad någonting i någonting? Nej, jag det har lutat mig mot min son. Det han som har varit involverad i, jag har inte ägnat med så mycket av det. Jag har för jag har tillbaka en sjukdom som gör att jag måste Behandlas ofta på sjukhuset. Jag känner mig rätt så frisk men jag kan inte arbeta så hårt fysiskt. Det är Men då ska jag ställa en samvetsfråga till dig. Är det bra belysning och armaturer och kloka ljus i den kyrka då? Ja, alltså jag var med om att planera det där lite i början. Men sen har jag inte gjort så mycket åt det. Men det är, trots att jag inte har så stor del i, i, i planeringen och utförandet så är det bara belysning. Jag hörde någon som sa i Guds efter Guds idag att det är ledljus överallt. Kan ja. du förklara med enkla ord vad led är? är ju en, inom belysningsområdet har vi haft paradiglbeskiften. Först hade vi glödlamporna, sen kom lysrören och urladdningslamporna. Då fick vi ut mycket mer ljus per energienhet och sen nu har så led kommit i början av år 2000 och det är ytterligare ett steg där vi får ut väldigt mycket ljus från, från, från, från, från, från, från ljuskällorna numera. Det är mycket effektiva och vi kan variera färgerna ljuset, den spektrala fördelningen så att... Det här finns otroligt mycket större möjligheter med LED-ljus. Är det alltså effektivare men även skonsammare för ögonen? Det är effektivare och gör man det rätt så blir det skonsammare för ögonen också. Jättetrevligt att prata med dig. Får jag fråga också, är det någon bibeltanke eller bibel? Sanning som har levt med dig extra mycket, eller som du kände? Nej, det är, det är att så, så älskade Gud världen att han utgav sin i en på detta, att var en som tror på honom kan inte förgås utan ha ett evigt liv. Det är för att evigt liv, det är ju den grundläggande sanningen i det Nya testamentet. Mm. för det tycker jag, det tar jag till mig jämt. En stor del som vi inte pratat om här, det är ju, jag såg idag när jag åkte i din bil att du hade en rad nya testamenten i handskfacket eller något sånt där i, i högra eh, passagerardörren. Vad är det för någonting? Vi är med i en rörelse som heter Gideoniterna Och Gidioniterna, alltså huvudavsikten med vår verksamhet är ju att människor ska få tro på Jesus Kristus men de, den, den omvändelsen till Jesus den försöker vi framkalla genom att vi delar ut Bibla, Nya Testamenten till så många vi kan i Sverige egentligen och eh, det är väldigt många vi har försökt med skolorna, tyvärr är det lite jobbigt därför att ett tag så kunde vi dela ut nästan ett testament till varje skolelev, men det har blivit pro pro mer problem att dela ut testamentet i skolorna. Men vi har olika områden, militären, skolorna, sjukhuset och universitetet. Vi är där eh, när de har så kallat hälsningskilor på hösten och på våren. Då är det en väldig massa av de studenterna som kommer till den här akademiska föreningen går in där och Får se vad en väldig massa studentföreningar har för utbud. Och då får vi vara där också. Och vi delar ut Nya Testamenten. Och eh, på det sättet träffar vi också många kristna som kommer från andra länder. Speciellt de från Östasien är mycket intresserade av kristentro. Mm. Kineser till exempel tar alltid emot ett Nya Testament. Det är svårare tydligen att komma in på grundskolorna idag och mött testamenterna. Men är det lika vanligt att hotellrum och fängelser och sjukhus har i ja, det där har svårigheterna inte ut. Nej, nej. nej, Jag önskar dig Guds välsignelse och framgång i fortsättningen Nils. Tack för en väldigt trevlig pratstund. Ha det så bra. Tack ska du ha Ingvar. Ja, efter intervjun med Nils Wendenius lyssnar vi på Arnold Eksmo Norrköping i en inspelning Idag Hjälper Herren. Idag hjälper Herren, hörde vi i sången här. Och jag tror att det här också är en sång av Göte Strandsjö. För några dagar sedan så mötte jag en kvinna som kom till den kyrka där jag hade kafémöte bara för att hon kommer från en stad där jag bodde för 45 år sedan. Och hon brukar aldrig gå i kyrkan men går någon gång ibland när någon från den staden där hon bodde tidigare kommer. Hon har i alla dessa år levt besviken på sina föräldrar, på predikningar, på pastorer, på en hård och eh, dömande kristendom som hon tyckte och eh, predikningar om Jesus återkom som bara skrämde och inte gav något hopp. Och hon kom och var med på mitt kaféprogram och tyckte att det var trevligt. Vi pratade svidligt igen efteråt. Och jag försökte säga vad viktigt det är att leva i nuet. Att lämna det som är bakom. Bakom sig. Att förlåta, att glömma, att försöka leva idag. Det är viktigt. Här lyssnar vi på Måle Lindberg som småpratar och sjunger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 och jag i min ungdom fick utav min mor lära dig att älska, glömma och förlåta Och så gör detta med ödmjukhet Lär dig att älska och glömma och förlåta Det är livets allra största hemlighet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 Härliken är en underbar gåva Ge och ta med en smula ög och Igår fick jag brev med några rader Du skrev, vi kan väl börja om igen det är aldrig för sent att försöka Och rådet som jag fick, det är ikaren När det är att älska och glömma och förlåta Det är livets andras största hemlighet Kärken är kem färdord lord avova kiotot i andakten läser jag Jesu ord i samband med att han lär oss bönen fader vår. Och han säger i en del av bönen Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Och så säger Jesus vidare. För om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det här är kanske något av det svåraste för oss människor att lära oss. Att förlåta andra, att gå vidare, att inte döma. Vi vill själva ha förlåtelse, vi behöver själva överseende med det som vi är kantiga med och överträder med. Men ofta är vi kanske mer krävande på andra människor. Låt oss leva i nuet. Låt oss älska, glömma och förlåta. Det är viktigt. Vår far i himlen vill förlåta oss men han väntar att vi ska förlåta människor. Låt oss be. Herre, tack för livet. Tack för vardagen. Tack för det som ofta fungerar så bra. Och så de där dagarna som är svarta dagar då allt verkar krångla och det man får gå lite andra vägar för att få det att fungera. Hjälp oss att ha tålamod med livet. Hjälp oss också att ha tålamod med människor. Och hjälp oss att vilja förlåta. Att vilja glömma oförrätter. Att leva i nubet. Välsigna varje lyssnare, Herre. Amen. Nils och Liljan Stenlund sjunger och spelar en fin sång, Älskad och förlåten. Och det får bli avslutningen för programmet den här veckan. Det hundrade toner och tankar på ungefär fyra år. Ja, det känns trevligt. Och välkommen om du lyssnar bara för första gången eller om du har lyssnat många gånger. Trevligt att du är med och kom igen gärna och lyssna nästa vecka. Ha det så bra! Jag är älskad och förlåten fast en skyd Herr ja frei ja Om jag aldrig övergick, jag är ensam. Amen.